Balukiwe na Kristo somo la leo kiteteke kinasema sheria alizondoa Kristo tohara kafara labihu, na kutawaza sheria alizondoa Kristo tohara kafara labihu, na kutawaza tuanze kwa maandiko teni katika kitotu cha Waatia nangu wa tusome pale karatia mbili tano na fungue after na katika utangulizi na twende so, e, katika hoja kadhaa tutakapo katika kitabu cha mlango ule wa pili mstari wa mlango, watano, mlango, watano, mlango, watano, mlango wa 5 samali mlango wa 5 mlango wa pili to wa Galatia mstari wa pili mpaka 5 anasema hivi tazama, tazama mimi Paulo nawaambia ninyi kwamba mkitahiriwa Kristo hata wafaidia neno e, Na nena mbina sema Tena na kila mtu atahiriwae Kwamba ni wajibu wake kuhitimiza surati yote. Musari wa Metengwa na kristo ninyi mtakao kuesabiwa haki kwa sheria Meanguka na kutoka katika hali ya neema Musari wa tano Maana sisi kwa roho unaritazamia tumaini la haki kwa njia ya imani Biblia haiwezi yani, inasema mara nyingi sana habari za matendo ya nje dhidi ya imani katika Kristo lakini leo anasisitiza anasema mtu atakaye taka kuunganisha imani yake uKristo wake na tohara ajuu kwamba ameanguka e, ametengwa na Kristo Tena kati maneno makari, makari kidogo E Tu katika utangulizi tu wa somo hili kusuri, ni, Kwa tu ni kututari wa kujaibu kuvuta Kuvuta uh, hoje hizi na, na, na fikra hizi e. Hii ni sehemu ya sita Ya mahubiri ya Zile sheria, zinazo sheria za desituri Sheria za mambo ya nje ya kimirimiri Za matendo ya nje e, Zisizo zinaitwa ceremonial laws Au sheria za nje za matendo Nikinyume na kundi lapiri la sheria za mungu zinazoitwa sheria za mema na mabaya Sheria za matendo ya kutena zami na kutu kutena zami Kwa mfano tutaona kuna imani Kwa mfano kama imani ya wa islamu, Lazima wanawe Kuna wanawe kwa ma kunao mikono kuto kutokunao mikono hakukuongeze hiyo chochote katika nafsi yako kama ulikuwa mzinifu taendelea kuzini kama kawaida bila kujali kama umezin, ume hujanao kwa hiyo tubo tunaangalia hizi sheria za nje nje ambazo kwa wakati fulani kwenye biblia zilikuwa kama zimeelekezwa kwa lengo tu la muda lakini lengo kubwa kubwa kabisa ni ili kusudi tuweze, tuweze kwenda kwa kristo Amina, kwa nini mtoto acha na yeye akacheza? Macho ni mtoto acheze. Eh? Amina. Eh, tumeeskia maneno? Ndiyo. Kwa hiyo ora hembe tuende katika katika kitabu cha Galatia. Kwa hiyo tumesema hii ni kabla ya kwenda kwenye Galatia, wenye ni malizee hizi kauli kidogo za kuunganisha hoja. Kwa sababu lengo la kuhubiri ni kueleweka. Watu wengi wanapenda kweli wakihubiriwa wayatende yale, lakini kwa sababu wahubiri hawa kagi kwa sababu hawa hangaiki na hawa takimutaftana wa mungu wa fundisha, basi watu wanambaki tu na zuluka zuluka kama maji kwenye kisima. Unanguja ana anamiaka kumi kwenye kanisa, lakini ukiangalia na mnayake, anajua taratibu za kanisa, anajua wanakaa hapa wakubara, lakini ule, ule ukaribu wake na kristo haukuwai kuongezeka. E, anajua tutaratibuma, anajua kutemea habari eh, za leo na nini, ata mbale mbaleza kuyafahamu na nini, lakini hili roho wake, dani hajawahi kumjua yesu kwa unani kwa suba wayo, na na na na na janimu kujinga isu hoja, wayo leo tukua kwenye mlango kwenye sehemu ya sita, nitanguja kusema pia kwamba wiki jayo tutasoma isu ya bae, lakini toko ni mlango hoja ya, ni, ni soma la 7 na namushu he, itakua lina gusa mambo. tofauti sasa ya hizi sheria za, za matumizi sahihi ya sheria za Mungu na matumizi mabaya Nisoma, naweza kubwa kuliko yote haya ya sheria tuliyosoma kwa nini kwa sababu sheria ya Mungu maerekezo ya Mungu hata hizi sheria za matendo ya ya, ya ya ya desturi na hata zile sheria za mema na mabaya zinaitwa zina um, moro law sheria za za, za dhambi za za nafsi Sheria za mema na mabaya. Eh? Sheria za... Eh, Ana sema... conscious, conscious ki sojichake. Damiri. Sheria za damiri. Zote hizo ni sheria za mungu. Nyingine ziri koma. Rakini nyingine zinaendelea. Sasa habari ya sheria ziri. ziwe ni hizi zirizo na hizi zinazoendelea. Mfano sheria kusema usizini inaendelea sheria sabato ili koma sheria au zote zilitolewa wakati mmoja lakini nyingine zikatimia nyingine zinaendelea na nani wewe somo kama hilo kwake ni gumu kabisa haji tofau lakini wao uliokuwa hapa unajua lakini hata hizi zinazoendelea matumizi yake zikitumika vibaya badala ya kukujenga zinakuharibu Kwa fano, ukitaka, na ndo somo la wiki jayo, no na jami kukusa kutudi kuyaunganisha ku, ku ya masomo yote. Tukitaka kutafuta wakovu wetu kwa hizi sheria, ziwe ni zile zinazo na zile zizo isha. Tujua kwa mba sheria, badala ya kutujenga imetuharibu. Kitu kizuri kamisa kichu kwa kimetengenzo kwa ajili ya kukunata karibu na mungu, badala ya kukusaidia kina kondua kina mbali ya mungu. Asima mmeanguka ninyi mnaotaka kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Je sheria hazikutolewa na mungu, zikutolewa na mungu lakini mtu anasumia viva ya bandana kumleta kwa mungu zina mperika mbali na mungu meona hiwa mbali kitu ya msingi ito kwenye ndo nitakuwa ni somo la wiki jari mtu ene kwenye somo kwenye tu yu leo ni seme ya 6 wiki jari seme ya 7 wiki ya kwanza triple anza tunianza kutofautisha hizi sheria za besturi na sheria za za za amiri tuitofautisha tufautisha ya po atukufu na katika undani wake e, na kuna kitu tulikifanya ok, tukaonyesha pia kwamba ha, kwa habari za sheria na mungu, mungu sana sheria zake ya mtu wakini atazishika tazishika sheria zangu yani mungu hachezi -ha mbali na sheria zake e, na ukitaka kucheza na mungu cheza na sheria zake lakini usizitumia ambavyo haja kuelekesa e, kwa hiyo tukaona pia kwamba ujio wa kristo Ulizitengeneza upya zile sheria, ulizihariri Zile za kuisha zikaisha, kina sabato na wenzake Ndo tukaanza sasa kuziangalia zilizo na nini na kwa nini watu wanaendelea kuzishikilia, Wakati zilisha, tuli, ndo tuka tuniasoma wiki zote na leo tuasoma Lakini tukaona pia kwamba ujio wa kristo Ulichofanya, hata zile zinazoendelea zile sheria za Zamiri, za, za mema na mabaya, usiibe, usiwe, mtu haki kuibia unamumia kweli kuja uimbie kitu chako maumivu ya yani wakati wengine wanaweza kukumbuka ile dalili ilioibia mpaka ukaenda kabili maumivu makubwa sana e hebu kibaka anakuja anafanya na anapaka mtu anamwibia anamuua anafanya ni yote hizo ni sheria zinazoendelea eh lakini tukaona kwamba Kristo kifanya hata zile zinazoendelea alileta neema na rehema ndani aliongeza muda wa rehema wa kutubu na kuzigea na eh Na, na hasa rehema asima nataka rehema wala siyo sadaka tuliona nilikuwa ni kazi ya krizo wiki yeah. baada ya hile hiki ya kwanza tulioanza wiki liyo fata tulijifunza baliza vya kula kuna makanisa na wa krizo wengi wanahangika sana na vya kula hiki yeah, ukila ukila kitimoto umekufa ume ujianarie moto ee tukwa vile ni kitimoto ujianariema tukwa vile tukwa vile ni kitimoto ujianariema Nikutu kujua ne? Nani wa kristo tena wa, wazuri, Tuka tukaona una kuna makarisa kufanya makarisa ya, ya, ya jumamosi, Yani Somo la vyakula, vile vyakula Sabe sana, muna kupika, siku kufanya nini Ni somo kuba kwa wakana kwa amba ni somo Yani linazidi la wakofu Kwa uzito wako Mimi ni meenda kwenye na makarisa ya jmamosi Somo la wakwaza kuba kabisa kabisa mzik, Nambaru haliwezi kacha kubiriwa kila jumamosi Ni habari za kuishika sabato Ilo lazima lingie, kila simu Kile Nani kwa kwa mwajanima? La pili ni haya mambo ya vyakula vyakula. E, Wana peda sana. E, Ala afu sasa mambo mengine na naza e, Yote Na yeso na naza kaingia umu wakitaka. Somo lileo fuwata la tatu likuwa sabato na siku kuu. Somo la ane likuwa habari za makuhani na manabii. nilikuwa refu tukalivunja mara ya manamili ubiri kwenye somo la ani, na, na somo la tano la wiki rio leo leo tunangalia sasa sheria za tohara mambo ya kafara za eh, na mambo ya kutawaza na babo yigiri mengini ya nafana na tutu kambaliza yote kukwe. ningeza kubiri mambo mda mrefu lakini oja ama somo saba ya tatosha kwa wakati huu shukuru mungu kwa somo nazo kajua kweli kuna mtambaya naeza akaingia kwenye vitabu akachimba ile kweli akamuita roho wa Mungu akampa kweli ile ukasikia kwa gharama rahisi Shukrani Na mimi vile vile Eh Eh Somo la tohara uwasio sio la tohara huwa tatizo kubwa sana kwa baadhi ya ma Acha kwa makanisa hapa Tanzania, siwa tatizo. Lakini, kena kwenye makanisa ulaya, maeneo wa ulaya, kwa mpako, izo imani wazi nakuja paka ukwezi. Wazi kwa ajua labda miaka miwiri, tajijayo watazireta kia sigari. Unakuta hapali za mambo ya kutahiri, kana kwa mamuta siku tahida, siku fanyua tohara, hawezi naungalia na tohara ya wanaume. Anakua kama vile, siwa mtu wa mungu. Wa Tanzania siwa tatizo, lakini, mwewe ukajua shetani atakuja na lipi kesho ngoja tulihubiri leo sijaikakusumbua kesho eh mwewe shetana shetani ana kila kukicha na mbinu mpya binu ya ushoga ilikuwa haipo sasa niyo ni binu ya wanaume kusuka nywele na kupiga lipstick lipshine na nini ilikuwa haipo sasa ni tatizo kama tungeanza kuyaubiri nyuma kidogo kabla hajaileta labda tungetungete tunge, tunge, tunge sehemu lakini dhahizi yena akajifanya anahubiri dhidi ya ya ushogaumeshachelewa Nina kawahubiri dhidi ya wanaume kujipaka ulemo ulemo na kusuka nywele. chelewa Eh, niziwe kumtangulia shetani kabla hajaja. Eh, kwa hiyo tohara sio tatizo kubwa sana lakini nimeona kwa ukamilifu haya masomo nalo ninaingia koso, okay, kwa Biblia ime ukiona kitu kimesitishwa kwenye Biblia basi nawe kisitize vile vile. Kwa hiyo hoja kwanza ni tuhara Garatia tano nini. Anasema hivi? Tuisha yiona pala lakini tuirudi. Anasema hivi? Metengwa na kristo nini mtakao takwe sabiwa haki kwa sheria. Meanguwa kutoka katika hali ya neema. E. E. Of course. Kwa hiyo pia kusema. Watu wengine. Hei Shetali anabinu nyingi Emu nisikili zeni mkweme tulia muna tafakari kwa undani Anaweza Mungo anali eleza hivi Anasema Mkianza kuunganisha ibada zenu na, na kutahiri Kana kwamba nikigezo Mjua metengwa na kristo Wanajokifanya sasa Wanapitia katika Mambo ya tiba Wanawambia a, Tohara ni muhimu sana ki ki kimatibabu. e, yani unakuwa ki kiimani lakini nguvu za msukumo agundua kwamba Biblia imepinga wanatumia ki, ki Wae kwambie Mungu aliyeaandika Biblia ndo huyo yule anaye anayejua tiba yako na ndiye aliyeumba mwili wako. Na hivyo viungo ndiye aliyeumba. Lindi mwenye katika kutafiti kwangu hata kwenye tiba bado hata hiyo faida ya kitu kinachoitwa tohara bado hakipo. <coughs> Hakuna faida moja kwa mwenye. Utaambiwa ipo na nini na makapeni. Sawa inaweza kada lakini. Sio kubwa sana. Ni kama mtu utoka hapa. Unaambiwa faida za kuchanja corona, Hazipo. Lakini utambiwa nyingi. Kuyo hata huko wakitwambea wanapechea kwenye. Wana, wanaanza kamuita paka na daktari kabisa. akaja kasimama para kaza kwa ubi. Ukiona madhabahuni. Hame tafutwa marasansi kuja kukulasimisha kwa amini. Ukatae. Eee, hey, katae Ni mbinu ya pili Ya kujaimu kukutanganya. angalye tuende, tuende haraka kidogo Tuende katika kitapucha mazo umango wa kumina saba Mtuende haraka, mimi nikifika kule Nitakuwa na soma Kwa sababu tuna mahandi, Uwa tunokoga na maandiko mengi kwa kwenye Mazo kumina saba, mstari watisa Mpaka wa kumina nene Lakini mtarukaruka kidogo Mazo kumina saba, tisa nasema hivyo Manzo kuminasaba Anasema nvi Mungu akamambia Ibrahimu Nawe ulishike agano langu Wewe na uzao wako Kwa vizazi vyako baada yako Hili ndilo agano langu Utakaro ulishika kati ya mimi na wewe Na uzao wako baada yako kila mwanamume wako wento atatahiriwa mstari wa mzaliwa nyumbani mwako na na fedha yako lazima tahiriwe. na agano langu litakuwa katika mwili wenu kuwa agano la milele unajua wakati mwingine tukisoma biblia ukashika neno milele kama, wakati mwingine biblia neno milele kimanisha kipindi kirefu Eh, kwa mfano kipili chota macho wagano lakali Ilikuwa nafanya kazi Hili wagano ilikuwa nafanya kazi Yesu kisa lipo Nipo anasema kwamba mkitairi wa mjue mkita mkita kwamba Ujio wangu hawasaibi Sina faida kweli Kwa hiyo la milele mpaka Ujio wa kristo Na kimsingi sikiliza vizuri Kwa mtu ambaye najua kuelewa kimani vizuri Hili neno milele kumaanisha bila mwisho Hata kwenye hii kauli hii Nileo isoma msali hajiyetenguka. Kwa nini? Kristo alitimiza kila sheria katika mwili wake. Kwa hiyo hata hiyo inaitwa tohara. Biblia inasema tohara tofika uko tohara ni ya roho. Kristo alipotuhidhi katika roho, alitimiza ile tohara ya mwili. Kwa hiyo bado hata kusema kwamba ni sheria ya bado iko pale pale. Jambo katika mwili likoma, ikahamia katika roho. Mbona mtu mwingine anakuambia unaona sasa mimi muria inajichanganya. Huko amesema ni agano la milele. Bila hilo hakuna kitu. Alafu huko anasema mtu atakayetahiririwa metengwa na Kristo. Sasa nishike lipi? Shika agano jipya. So agano jipya anasema nilikuja kuihariri, kuitimiza, kuitengeneza upya, kuikamilisha sheria. Mekuja nimekuja sheria tohara, kuitoa mwilini kwenye magovi ya ngozi kwenda moyoni katika nafsi katika kumamini Yesu Kristo. Eh Asema enyi musio tahiriwa mioyo Watu wasio Yesu Kristo Mtu alia Yesu Kristo jina lake jingini Ni mtu watohara alia tahiliwa katika moyo aliyetengenezwa upya upia nyama zinazo na Kristo Kwa soo kwa asili Roho kwa asili inamukataa mungu Lakini inapo mamini Yesu Kristo Imanaki zile nyama Ile govi chafu linazuhia Mwamini Yesu Kristo Linaondoka inaingia kumwamini Yesu Kristo Hali mwenye kuwelewa ya Eh Mungu anaagana na Ibrahimu baba imani kwamba eh mausiano yao agano lao ni Ukisoma katika Yoshua sina muda akwenda huko Joshua 5:2 usifungue. Yoshua alianza kuwatahili wana wa Israeli wengi katika eneo la Ahadi. Eh waliwatahili. Eh Musa pia alitahili wanawe na inaonekana waliwatahili wana wa wa, wa, wa misi. aipofikamishi wana wa, wa, wa, wa Israeli walikuwa misi. Lakini tunaona hasa katika Joshua walipoanza katika kuingia katika nchi ya hadi gano la kale walitahiriwa Yohana Joshua 5:26. Nimeuruka mstari kwa nini. Eh, sasa em um, ushoke, garatia. Galatia. Jamani, usi, usi mbali na garatia. Kama unawezo kwa umeshika garatia ishiki, Toko tunaielejelea mara nyingi. Galatia na rule E, wa, Wanakoka na hoja moja kwenye, Tukua kwenye garatia 5 wakati frano Tukua kwenye garatia 6 Garatia 6 15 Anasema hivi Garatia 6 15 anasema hivi Kwa sababu Kutahiriwa si kitu Wanakuto kutahiriwa Bari kiumbe kipya Bari roho mpya aliyezaliwa katika Kristo, kwanjea Kristo. Maana katika Yesu, leo hii ukienda katika wale wanaoitwa Wayahudi wale, makanisa yake, ma, ma, mahekalu ya Wayahudi. Bado wanakwamia kazi ya eh, imani yao katika Mungu ni, ni tohara, Hawa wamepingana na Kristo. Kama aliyompinga msarabani, kama aliyompinga kwa Pilato, kama aliyomshtaki kwa Pilato, Na ni hao hao tuna na kila mpilisa Kristo anakuwa ni mpinzani wa Kristo. Je wewe ni mmoja wao? Naomba usiwe. Ne mpe Kristo moyo wako. Kwaanze, eh. Kabla ya kufikiria wa wanaume kumpa tohara ya mwili ni wake, mpe tohara ya moyo. Eh. Nao hii kuna imani ya Waislam. wanamwambia imani yao inaenda na tohara. Hivi tu jote ni ni viche tu vinyuko tupo fahamu. Unajua jambo na usiku wa giza. Eh, mta nae Mungu tohara katika Kristo. Je, mtu mwenye tohara je, okay, kama kimwili kweli haimnyimi eh ukisoma katika sina muda wa kwenda huko ukienda kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza wa 7 nasema je ume, ume sina muda wa kwenda huko wak. naisema tu Wakorinto wa kwanza 7 kwenye mistari ya 20 je umeitwa umetahiriwa usitafute kutakutahiriwa je umeitwa bila tohara Usitafute kutahiriwa Azema kutahiriwa si hakuongezi Wala haku punguzi. Lakini kuki juu ya imani kuna punguza Kwa kama kuna mtu Alikuwa metahiriwa Alafu wakaitwa katika kristo Asilazimika kwenda kufanyua Upasuaji mpengi kusudu arudie Arudishie viungo viyake viwe ono leo Atakuwa medanganyika Kama umeito umesha tahiriwa Kuna kosa tunachuangalia ni hale ya moeoni Lakini Kama uko kwenye wito huu, na huja atahiriwa kwenye mwili, uko usangaike nina katahiriwe rohoni. Uko njine, ukitahiriwa kote kote, ni kama uko unampungukia kristo. Na mungu wataki uchanga njini. Ili soma ni igumu kurierea? Kwa wazika. Rumi, miri shina nane. Choke, ni manena muhimu sana. Rumi, miri shina nane, alasimu. Choke, ukiora, akini nini tayari kufungua na mimi, ndani jazuri yako ya, wome mimi risi na na na Kwa nda, ili walagati la kufungua, uku mama uko mazo, uko si ufundi ni mimi, yondo jazuri yako juu manafu tu bipiuli. E uki baadhi kwenye kwenye kanisa barua takawa na kuperika ukuwa na kundi, shauku, kama na na kufunua, wiondoa Maana yeye simu Yahudi aliyemYahudi kwa nje tu. Wala tohara si ile ya nje tu katika mwili, bali yeye ni MYahudi aliyemYahudi kwa ndani na tohara ni ya moyo katika roho si katika andiko Ambayo sifa zake hazitoka wanadamu bali kwa Mungu. Mbwana sema hivi. Habari za za kuwa mtu wa Mungu Ambayo ndio ni ya Sio kwa kuzaliwa MYahudi pana ni kule kumamini Yesu Kristo kwa kiroho. Bayo mtume wa maminia Yesukristo ni Myahudi wakati wewe alizaliwa katika ukoo wa Ibrahimu katika Damu sio Myaudi. Nikarar na. Na kwenye kitabu cha Ufunuo. Anasema wanajiita wa Yahudi lakini sio bali ni sinagogi la shetani. Na anasema tohara sio ya nyama, sio ya ngozi, sio agopi, ni ya rohoni. Ngoja niwaambieni, Mungu ni mwema. Wanawake mliangalie, kina mama na wakubwa na kwenye agano na tohara na amwilini nilikuwa limemtoa manamuke nilikuwa limembagua nilikuwa kama hana hana nafasi kwenye ino ino lakini tohara ya rohoni hayangali manamuke wala manamuke tohara nzuri ni ipi, ni hii nao nusu ya watu au ni hii nao wachukua ote. sasa krisho ni muema zaidi kuliko sheria ya ambayo Ilikuwa haitutukamilishi Kweo tohara ya rohoni ni muhimu kulikuwa ya mhirini kwa soo Tohara ya rohoni inaugusa uote Hata mtoto mchanga kama yule mdoganaya tuchezea pala Naya metahiriwa kiroho kwa sababu gani Anaokovu wa kristo mpaka hata kapo itamua sheria Akalazinuka kutahiriwa kwa kumamini upia yesu Kwa hila mta nanafasi ya kutahiriwa katika wako kuwa kwenye warumi naenda kushoto. Kwa hiyo tumeona kwamba Yahudi wetu umo Ukristo wetu sio kitu cha ni kitu tando. tohala yetu sio ngozi ya nje bali ni ngozi ya rohoni au ni nafsini ndiyo na, na, na, na, ndio shere, ndio habari za sheria. Sheria zinazoisha mwilini hazina faida, sheria zinazo fanya kazi katika roho. Yule anasema kitu kinachotoka mtu Nito kinacho mtia unajis, kile kimingiacho, chakula, nimi kuna, wako, taili, kile chanjenje jote, hakina faida kwa, kwa mananamu. Mtani semala, sasa kwa vile hakina faida, basi ni vae kikahaba, ni vae vile viminivyango. Ule uvaaje wa kikahaba, katika nafsi, unangiza tamaa, na uzinifu, na tamaa, unaharimu vile vile. Eh. Hei. tunaelewa eh tendo la mitume tukua tunaelekea tendo la mitume mlango wa 751 Mimi Miniko pale wewe uko Stefano akiwa anawaambia Wayahudi walikuwa wanajifanya wana, wana, wana hekalu wanamtumikia Mungu lakini wamepingana na Mungu Anasema eh matendo ya mitume 7 251 anasema hivi Enyi wenye shingo ngumu au wataki kusikia maneno ya Mungu wame, wame, shu, wame shupaza shingo zao msiyotahiriwa mioyo wala masikio Mungu anatutaka tutahiriwe sio mioyo pekee yake na masikio Vinyo yetu hivi vinatakiwa vitahiriwe Macho yetu yanatakiwa tahiriwe maneno yaone kama Kristo na Tohara ya nje hutahiri kiungo kimoja tu Tohara ya ndani hutahiri Nafsi na roho vyote wapamuja Natahiri kila kitu Emu nenda We unayani angali, unayani sikia Nenakajitahidi, na mimi na jambi Emu titahidi kutahiri vinyo avyetu Wakilisi wanavinyo avisiwe utahiriwa etu Wandanena mbaya mbaya kweni kweli Kire kinyo kilicho jawa umbea Usengenyaji kire kinyo hagija atahiriwa Of course. Hizo ni tohara nzuri. Tohara moja ambayo ni kubwa kuliko zote ni kwenye nasi, ni roho ambayo ni kuokolewa ni kuwa na wataenda mbinguni vile vile kama wameokoka. Wezi watafika minguni kama wameokoka. Kama wametairiwa roho ni vizuri kutairiwa na vinywa na macho na, na kila kiungo lakini tohara ya msingi ni roho. Kristo akaingia nani. katika roho ya wakati kuamini kusikia kuamini na kukiri kwa kingo Kuna maeneo mengi sana ambayo yanaongelea habari za hizi tohara tohara na nini Lakini waja kwa sababu nimesema tohara sio hali sumbui makanisa mengi ina nasumbua Wayahudi ina sumbua Waislamu ina, wa ina sumbua makanisa ya ola ola lakini huku wetu lakini ukasema kwamba Kuhusu kajua shetani, hata leta mashambulizi ya ayo lini, li, unazaka kukuta miaka michache ijayo, miaka michache ijayo likawa ni, ni, ni mzigo wa makanisa. eh watu watu watayi, watu watu watayi. E, kama ulikuwa umeshawo, koka, umeshabatizwa, hukuwa umekamilika sase na bidi, wanaezaka, siwezi kajua, inazaka tokea, kuta, wanafanya kabisa na makubaliana na hospitali se mzao za kutahirisha watu waho. Changaye, siende kama watakwambia. No, Sikubali, poja ya pili inaitwa, yani mambo mchanga jiko mchanga jiko, ya le makuba kama vyakula, sabato, makuhani, siku, nili ya ubiri, moja moja, kila moja, tofauti, haya mengine imeonganisha kwa pamuja, tohara, ya pili ni kafara, jina jingine, unazuka sema dhabihu, na hiki kinacho ito Hiyo kena kwa manabi wa uongo hawa. Wenye kukusanya pesa za kutosha. Wanakwa mejiungamanisha na mazabahu. Jihunga imani. Amjaskia yu wabari. Iba viti mazabahu ya yeah, sasa ni moja tu ni kristo. Mm -hmm. Eh. Jihunga nuhisha na kristo. Eh haya mazabahu haya. Utapapoleta kakera kako. Ukaka, ukaweka pa, pesa pale. Wanatafta hiyo hela. Mejiungamanisha na haya mazabahu tayari. Shetani. Anambinu elfu hamsini na, miam, na mamilio ya kundanganya. Nyingine zikusokea katika Biblia. Nye wae kuhona nabi mmoja, hawa anawajita manabi. Sikirizeli. analeta mawe, anapanga kama rundo la mawe, meusi meusi makani Makarisani ya watu wanakuja, wanabudu, wana piga magoti, wana... Heci wako anafanya madhabahu kama ya Yakobo kule ehm um, Shilo uh, sio Shilo yatumia befe pana. Mlandao yetu ni Kristo. Sio mawe tena. Eh. Ndio. Nani uko pamoja na mimi? Eh. Leo hii niko naangalia hoja ya madhabahu, madhabahu kafara. Kafara ilikuwa ni wanyama wanachinjwa na kuteketezwa. Leo hii Wayahudi wanahangaika na hilo. Naona kwambia tunashindwa kumwabudu Mungu kwa sababu hatiyapata muda wa ku sehemu ya ku, ya ku eh, ya kuchinjia makafara na kuhakishia kwa Yahudi litakuja makarisa. Eh. kuja. Siku za mwisho shetani ataongeza mbinu ataongeza Mjia na namna zote za kuwadanganya wanadamu. Usishangae watu waka anda kuchinja kafara. Na wana kwa mbewe miandikuwa kwenye pitavu ya walawi nani. Kwa sababu wa Kristo Kwa sababu ni kazi ya mpinga Kristo Kwa sababu ma nakondua liye chinjwa, pale Pali misalabali pali kalivari. Hawafai hawa siyo awamitati. E. E mtu so mekatika labihu. Kwa yo la... dhabihu dhabihu hu, huf, huf, huf, huf, hufanyia kazi kwenye madhabahu ni vitu meshikana sehemu ya kutolea dhabihu ni madhabahu leo hii kaniisa anaitwa ya kirokore kirokore ya nini madhabahu ni katika kanisa la wakatoliki wanafikia sehemu wanaanza wakipita kwenye ile sehemu ya kuhubiria wanaita madhabahu wala madhabahu hayakuwa madhabahu ilikuwa ni sehemu ya kutomea kafara tulisoma kwenye kitabu cha cha cha kutoka eh mlango wa 25 na kuendelea hata mwisho wa kitabu kile Wanafika, wana na magoti, wana... Ijeweze kana wanazwa kaya laba yale ya madhabahu. Kule ni kuabudu budu vitu. Hiyo hali ya kwa budu vitu, hata kanisa hekalu kama hekalu. E, ni sehemu, tu... mungu tunataka tumwishimu mbupote pali. Lakini, huwezu kwa kwamba, kanisa ni nipo sehemu, ambapo, yani, kama ndipo mungu amelala, ameamukia huku. Pana, mungu iku ukilo sehemu. cois tu tunapokuwa katika a cativeira mungu, teu chamam um problema que wa cativeira tava a cá a tu fazer cá de cativeira tu a tu aque eu quase vai ir daí cativeira que o senhor a canisani lá já me dabihu Vimepotea vi, vi Havina na fasti katika Christo Ukivueka mbele Kristo na shuka Na Christo wakishuka Hakufaidi, hakunifaidi, hanifaidi mimi Eh, hey, niunga waesha ya Eh, hey, nienda kwenye mazabahu Watu akipita kwenye mazabahu lazima mafanya hivi, hafanya hivi Ile vitu vyote nile ni ibada za sanamu Eh hey. Hamdi haki wana kwenye Mkaona kwenye makanisa makubwa wana chokifanya Kwenye He, na kuna kuna tumakitua kufanya hivyo na ni hivyo vitu yote kwa naabudu vile vitu wana pembeni kristo. Wakati kristo wameka kama kitoto kichanga pare k, k, k, kisanamu. Hivyo ni masanamu ya. Mwani usikubari shetani yaka kuteka unaona. Usikubari. Emu. Eh, Muta na kuambia. Eh, laana. iki kuna laala iko imekutafuta kazi yako unatafuta kazi lakini unapati kwa sababu Una e, shetani ameishika lazima u, ulete sadaka au dhabihu maneno fulani ya vitu fulani kama vya kuku kukomboa maneno ukombozi wa Kristo ulikoma wa hautoshi hizo ndio zinazo ta wa dhabihu wa kwenda kwa namna nyingine azitumie kafara eh madhabahu hizo vitu vyote hivyo usivikubali Kristo ni ni yote katika yote Imetuzungia e katika kitabu cha Warumi mlango wa 12. Wale watu wanaofundisha madhabahu na makafara manini. Kwamba watu tofauti tofauti. Wana wanagusaga nafsi ya mtu ndani. Hapana, wanagusa vitu vya nje. Uh, warumi 12 Biblia inasema hivi. Hii ndio madhabahu ya Kristo. Hii ndio ya za Kristo. basi ndio Warumi moja Basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake mungu Itoenimi ilienu iwe iliyo hai haitakatifu ya kumpeneza mungu ndiyo ibada yenu yenye maana Zabihu ni mioyo yetu Nimi ili yetu, ninafse zetu sio, sio, sio madabahu na pesa na, na wanyama na vitu kama hivi Ni ule mda wako, ni yale mawazo yako Ni, ilena, ni ule walk ni kristo aliengea katika moyo wako Eh. Ukisoma katika Mika 6:6 sina muda wa kwenda huko anasema je ni mkaribie Mungu. Leo yani hoja nata na nataka yani kuishika na nashangaa naona kama nikiona hamnielewi ni, nitanendelea nire, nire, mpaka mtakapoelewa. Nikule kujaribu utafuta sikiliza vizuri. Utafuta mahusiano na Mungu. Eee Mungu atuondolea rana ondolee mikosi, atuondolee kukosa kazi, e, siji m, m, kukosa uzao. Nasikia mtu amekosa uzao hazai. Mimi sijaimekwa taasa maneno kama hayo. Alafu wanataka kutumia vitu kama madhabahu, dhabihu, eh, kafara vitu fulani eti kukuondolea hiyo mikosi. Manake wako wanapoondokwa Kristo. Hicho e inachokikataa. Na vingine kwa ku Madabahu za makani sani. Eh, Yuhu vitu vyote ima kundi ndo natoka. Nao na ya na, na, semea. yetu ni katika roho wa dani. Eh. Nandiyo za bihuse. Eh, kwa samu ni kwa kristo tuisha sema siapu. Somi sana biplia. Mtuende kwenye mika. Uwa na tamani. Mini itaisoma pari ni kifika. Mika sita sita nasema. Kitabu cha mika. Ikuwa mwishoni mwishoni mawagano lakale. wale wanaetoa manabii wadogo. Eh ana milango mi 7 Mika. Usani Mika 6 si sasa Ni "Nimkaribie Bwana." Yaani ninataka kwenda kwa Mungu, niondoe labda eh e, kukosa kazi, kutengwa, kuchukiwana na watu, vitu kama hivyo, kila ninachokishika kina haribika. Yaani mikasa mikasa na na mikosi na nini? Ni je, nikitaka kwenda kwa Mungu Niene na nini? Atawambia nenda na sadaka. Nenda na nini? Nenda na Hebu nenda ili kusudi shamba lako nenda kalete mazao ya mashambani mwako na udongo. Kulete udongo. Vitu vyote ni wangu. Nimukaribia Bwana na kitu gana. Na kuinama mbele za Mungu aliye juu. Je, nimukaribia na sadaka za kuteketezwa na ndama za mwaka mmoja? Je, Bwana atapendezwa na elfu ya pondoo waume? Na elfu kumi ya mito ya mafuta jee, ni mtoe mzali wangu wa kwanza. Juhu hatu wanatomu kwanza wa, wa kwanza, makafara hali. Ni mtoe mzali wangu wa kwanza kwa kosa langu, mzao wa mwili wangu, pazambi ya roho yangu. Jibu ni mlango wa mzari wa nane. E mwanadamu, yeye amekuonyesha yalio mema na bwana ntaka nini kwa ku. Ila kuenenda, kutenda haki na kupenda rehema na kuenda kwa unye na mungu wako. Sio kwa hivyo vitu vote. Lakini ducho wanatio faya makare. Na hii ni agano lakale. Hata wakati wata Kristo wajaja. Yesi zaidisana bada Yesu Kristo kuja. Ni nafsi yako. Ni mnye wa moyo wako. Ni usafu wa mawazo yako. Dio baraka za mbukusia mbukujo kwa jimasha yako. Ni waminifuwa katika ibada ya jimapiri. Katika ibada ya aramisi. Njuko kuitoa. Kuja hapa ibada ni kila aramisi na jimapiri. Njuko kutoa thabihu za nafsi. Hey. Hey. Uh, sina mnda ukenda huko, ukistoa katika kitabu cha walawi Wajiri ya mnda Steph, nguwa nitaerezo Walawi mlangu wa na nasema nyingi lakini walawi saba Walawi saba moja mbili, walawi saba kumina mbili, Yani walawi yote mlango wa saba Mungu walikua nasema Ukiwa unakosa, au jambo lolote, au kuna matatizo yote yamekupata Unatakiwa utafute wanyama au mbuzi au nini upeleke kwa kuhani zitolewe kafara ili kusudi mambo yako ende vizuri Sasa hiyo ni wakati wa agano la kale. Wakati u mm Kristo -hmm. oh, na amekuwa kafara yetu ili kusudi miyo yetu ipokee kafara ya Kristo katika nafsi. Nana, naelewa hiyo Ni kwa niende kwenye warawi pa muda sina. Eh yeah. temteme katika kitabu cha waibrania mlango wa 9. Kwa tunaoona kwamba kafara kwenye agano la yani wakitaka kupotosha hawapotoshi kabisa bila kutafuta sehemu fulani. Wanaenda katika agano mbara lilitimiza Kristo. Eh. kwa mfano mtoto wangu akiwa 4. za so, yuko form 4, ala form 6. Alafu, ukasikia wako shureni wanafundishwa kusoma na kuandika. Kusoma, wana, kufundishwa wanafundishwa, lakini wako wanafundishwa R-A-E-O. Utakubali kweli kumbwa wa eneree shule au hau tamuamisha. Dohivo, ukiona mtu yuko wanafundishwa kwenye agano la nyuma. Wakati kuna agano la muisho la kristo ilo kamirika, ujio huyo mtu yuko wana kudanganya, hata kama anafanya kito machoko kwenye, kwenye mitahala. Huu mtawala, mtawala ni, ni Biblia, eh, yaani ana kupeleka ziyo mambayo siyo. Shoo sahibi. Unutuwa <tapos> kufano. <tapos> Webrania tisa tisa. Nakaripia kumaliza mengi siyo mingisa. Webrania tisa tisa. Wambu siyo mingisa. Webrania tisa tisa nasema hivyo. Webrania mlangu wa tisa, mustari wa tisa nasema hivyo. Ambayo, halikuwa na nganisha mamba ya nyuma na, ya sasa. Ambayo, ndiyo mfano wakati huo, ulio kuwepo, ulio, sasa. Anasema, wakati huo, amekosia kosia, lakini, semu, wakati huo, sadaka na thabihu zilitolewa anasema zamani, this is a weather kwa jinsi ya thamiri kumkamilisha mtu abuduye. Leo hii watu wa Kristo wameshakuja lakini wanakuambia kwamba madhabahu na dhabihu ndo zinazinakukamilisha. Waganja anakuambia hazi mkamilishi mtu. Sasa pesa ikukamilishe, Kristo atakuwa na ingia kufanya nini? Hana. Misali wakumi kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu. Eh. Ya kula na vinywaji? anaendelea anasema na kutawadha pengine kwingine kutaona kwamba kutawala au kuosha mikono na miguu na nini ile ambayo watu wanatawaza sio ile ni vitu ambavyo ni kama kumfundisha mtoto wa darasa la 6 wa form 6 kumfunisha kusoma na kuandika a e o u unakuwa unamrudisha nyuma sana na unampotezea amna kimsingi ni kama unamondolea una maarifa eh huyo mtoto mtu ambayo kwa form 6 wao ni watoto sio watu wazima uanze kumfundisha Haa, iyo uu, manake unukono, badala kumfundisha unamondolea maharifa. Okay, Ukimchukua mkriso, amae, krista mwesha kuja, akafungua milangu wa mingulu kaza kumpeleka kwenye mazabahu yale, na kujungamalisha kwenye mazabahu, manake unamondolea maharifa ya kristo. Kwa kutumia neno la na muu. Nani nkwa pamoja na mingu? <mimu> Turukua kwenye ebrania tisa, tuene mbele, ebrania kumi. Tukai hapa kwenye ebrania kumi, kumi, tano mpaka saba. Utu nangaria kafara, tapihu, matabahu, na nini? Ukingia kwenye kanisa, ukasikia kuna mambaya kwa nataka kuyashugulikia kwa kutumia vitu vinetua na natabihu, na nini? Ujua medanganywa, uingia ukua unajua kapsa kwamba ni mechagua kudanganywa. Kudanganywa. Mbrania kumi tano mpaka saba na hivi. Kumi ya na sema hivi. Mbrania kumi nasema... tano. Kwa hiyo ajapo ulimuenguna kisema habari za yesu. Asema, dhabihu na toleo hukutaka. Lakini mwiri uliweka tayari. Yani sitaki dhabihu, sitaki nini inataka mwili Mwiri wakwanza ni wakwisto. Wapili ni wakwamu. Toeni dhabihu za nafsi. Zilizo, zinazo Eh. Lakini mwili uliweka tayari. Sadaka za kutekete, msutari wa sito. Sadaka za kuteketezo na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. sadaka zozotozi zagaa ba ba ini sadaka ya ku, ya, ya kondolewa dhaimi zako kondolewa miposi ya babu aliyekuwa ali, kuna babu yako alienda baharini akaweka mahaga sasa unabidi utoe kwa sadaka umedanganya kaso imeadi midadanganya hey, eh mmeo hii ndo yenu ambapo tunatoto kwa sababu mmeo alipokuwa anakuwa wanmwekea vitu fulani hapana nenda kwa Kristo sadaka Na feda zenu, po, zipotele huko. Yine nesemu. Sadaka za kutekidezwa na sadaka za azami. Hukupenezwa nazo. Nipo, nilipo sema tazama nimekuja katika gomba latuo. Nimeanikua, niafanye mapenzi yako mungu. Nunga nataka tufanye mapenzi yake. Nipo, tunondolewa tuna, mikasa na mikoso. E, mtu yote ambaye. Hataki kutena mapenzi ya mungu. Kukweli. Zine baraka na hara, na. Na sawabu za mungu zinapita kushoto kwa kwa Kwa sempu. Kwa watu wanataa kuwena kuzinunua kwa pesa, kuzinunua kwa... Ya kula wanangu peleka na nimi, apana mungu tuzi, tuzinunua kwa nafisa. Jiki msingi sio kuzinunua ni kuzipokea. Zonjisha nunuliwa na kulipiwa. E, matayo... Shina nene, sana wakwanza na wapiri, mbakeza mstani mitache sana. Mbakeza kipengere kimoja kifupi. Matawo shina moja na mbili. Sikiriza manena mbao siyo, imepesi kidogo. Matawo shina nene, sa nasema yu. Madhabahu, nadhabihu, matawo shina nene, itafute matawo shina nene. Madhabahu nadhabihu na ayo mambo yote, ya ikuwa nafanyikea ndani ya hekau. Ndiyo siyo? Ya ikuwa ndani ya hekau. Atay 28 msari wa kwanza Yesu anatu, anato ana, anali, anatumia kinywa chake kuliangamiza hekalu. Na ndio kwa nitalivunja. Japo alikuwa anasema nitausimamisha mlima wangu baadaye. Yesu msari wa kwanza Yesu akaenda zake akatoka hekaruni wafuzi wake wakamendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu na yeye akajibu akamwambia hamyaoni haya yote? Amina wambia, harita halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo harita bomosho. yote vitabomoeshwa na kuondwa. Mungu mara yake alikuwa anaondoa hekalu na madhabahu yaliokuwemo ndani yake vyote anafuta. Anajenga kanisa ambalo kimsingi kanisa ni Kristo. Eh, hakuna kanisa nje ya Kristo. Eh, na sio kujenga majengo. Majengo ni sehemu nzuri na nzuri inazuia mvua inaletea jua na inatupa utulivu na nini? Lakini kanisa likiishia kuwa majengo Halina tofauti na lili hekalu nalwa, hanarivunja vile vile. Amina. Amina, Yohana, tuko kwenye matoe, Yohana, nini, shina, tatu, Na wiki jayo, wate tuwepo wapa, tujumfunze somo muhimu sana kuzi mabaya, ya matumizi mabaya na mabaya mazuri ya sheria. Eee. kitanani Mungu ni wiki ijayo nisoma zito kwangu naliona ni hata ile leo hata ile leo ni zito vile hakuna somo la Mungu ambalo lisizo zito hmm. labda tusipoelewa ya maana yake Yohana mlango wa 4 ushoke mstari wa 23 24 lakini sasa inakuja nayo sasa ipo ambayo Wa abuduo halisi, wa mabudu bapa katika roho na katika kweli. Kwa maana bapa watafuta watu kama hao. Huku e. njumare kwa nasema ha, mutakua mnaenda tena Yerusalemu au kwenye mi... Nunga nasema ibada zetu mna... Ibadazetu. Niyo kama nasema Je ni towe chochote, ni towe mata... Nifanje nini? Nunga nasema ni mioyo ilioponeka. Niko kumabudu munga katika roho na kweli. Je mwe wako na mabudu munga katika roho na kweli. Nasema itoeni miirienu. iwe nabihu takumtenda Unaona kwamba Yesu Kristo anasema ni katika kumwabudu Mungu sio katika mbao hizi na madhabahu haya. Ni katika roho na kweli. Kweli ni neno la Mungu, roho ni neno la Mungu vilevile lakini vile namna nyingine ni rohoni kwa babako Kristo anatkiwa kaya. Hoje mwisho ni habari za kuosha au kutawaza. Eh, kuosha osha Hili pia halisumima kanisa kana, Lakini mimi siamini kwamba Na ninajua itakujua Tunavua iyelekea miaka ya utawala ya mpinga kristo Ambaye atakuja akipitia katika uyahudi Lazima alete zile sheria zote za, ku, za kabla ya ujua wa yesu kristo Hili kusunda aweze ku, kujasifai Awa aweze kujasifai ni kama mjui mtabakiza vile. Kama kwa, kwa, kama kutoa sababu kutoa sababu ya kutosha. Tafta sababu ya kutosha ili kusudi watu waanze kumtafuta, kumpokea mpinga Kristo wakidhani ndio Kristo. Lazima uwalete yale mazingira yaliokuepo kabla ya kuja kwa Kristo ili kusudi wafanye kama ndio wanampokea Kristo. Lakini Yesu alsha kuja. Alipokuja akaondoa hivyo vitu vingina akaweka sheria zake na utaratibu wake. Sasa wataupinga. Sasa usishangae. Hata makanisa nayo hiyo ya kudaiwa kuwa yanatakiwa yatawaze mikono asubuhi mchana na jioni saa kina wakati. Usishangai. Kwenye nyakati tunazo ziendea. Jamani, tazama nimekuisha tawa ambieni Yakati zinakuja. eh? Soma kwenye kitabutu ya walawi. Langu wa kumi na moja. Tukwa tumesema abadiza walawi saba Tugisema mambo ya kafara Walawe kuna moja kuna kuosha osha mikono E Kani imani naeo Sumburi sana na mambo ya kuosha osha mikono Ni imani ya kislamu Niyo wana trakua labda saa tatu saat... Wanaunaga wanaenda labda Yani kama maratano kwa siku Na naeza tu waka yani, tu Yani wakaona uni muda tu wakaenda Haka osha tu e. Na Mtu wakathani kwamba Kuna kitu fulani amekifanya kwa kwenye roho. Pana umefugulika na mwili. Je, mlicho neno Mungu inasema? E mtu ni katika kitabu cha. Kwa hiyo Ukisoma katika Walawi, Mungu alikwenda mtu akishika mzoga anawe. Lakisha nao haruhusi kukaribia mambo ya ibada na kanisa na nini? Anatengwa mpaka jioni ndo Kuanzia jioni gizari kingia paka kesho na anakuwa amesha kuwa unajisu meondoka. Lakini Chris wa liku kuja, hiyo sheria hakayonoa. M tu, tuangalia. Haka, haka yonoa ja haka hitimiza. Lengu sheria zilikuwa ni kutuleta kwa Kristo. Mtu nekatika kitabu cha Malko, mstari wapiri kutoka. Kwanza tuasoma Mariko po kea. Tuko Mariko wa sabatu, mwaziza Mariko wa sabatu na Ni Mariko wa tu. Mariko wa sabatu, Sabat, mnango wa saba wa Mariko, mstari wa kwanza mpaka wa ane anasema hivi. Mariko wa saba, moja paka 4 anasema hivi usio kisha Marko kisha na baadhi ya waandishi walio kutoka Yerusalemu wakakusanyika mbele yake wakaona wengine katika wanafunzi wake wakila vyakula kwa mikono na jisi yani, isio isiyo naawiwa fama ana mafarisayo na wayahudi wote wasipo na wa mikono mpaka kiwiko Ukono kutawaza e. hawali E, hawali wakiisha ma, wakishika mapokeo ya wao wow. Tena wakitoka sokoni wazipo tawaza hawali e, Na yako mambo mengine walio kuyashika Kama kuosha vikombe na, na midumu Na vyombo vya shaba Vitu kama e, vitu vya kutawaza toatawaze Nakini anasema ni mapokeo Na ukena kwenye Kwenye walawi Mungu hakuwa amewaambia wafanya yale vitu, wao ndo e. Na wana hukumu mtu ambaye hakitimizi vitu alivyo, na Yesu anataka kuhukumu na wanafuzi wake kwa sheria waliojitunga. Ukienda kwenye Walawi Yesu alikuwa amesema kwa sababu mzisoga kweli inaweza kunda bakteria. Hii ni swala la usafitu, tu, usalama. E. wao wakajiongezea vya kwao. By the way, hiyo kanuni ya dini. Mungu amewezza akaweka sheria amri zake kumi. Makanisha kaina asema tunahongeza na za kwe Kuna nyingine saba za kwe ye. Nivu irivu Mungu ana, anaaka sadaka moja Wanakwambia ziku nyingine za kwe tu saba sita je Mungu anawasifia Hapana Emu, emu angalia licho kifanya Msteno kuminani A, ye, Alwasifia Kuminani asema kimi Akawaita makutano tena kawamia Nisikieni nyote na kufahamu. Hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kimuingiacho chaweza kumtia unajisi, bali vile vimtokavyo ndivyo vimtiavyo unajisi yule mtu. Mtu akiwa na masikio na kusikia, na asikie. Sasa unijua kama mtu atakata kusikia kabisa si. Kama unataka kusikia Kamu kama unataka kusikia acha. Ukidhani kwamba kwa kunawa paka kwenye kiwiko, paka kwenye magoti, mpaka hivi uso na nini kwamba ndio uko namfanyia Mungu ibada, kwamba Na unajitungia sheria zako na, na, na, na mtu mwenye Ivi ukija Tanzania unajitungia sheria zako kinyume na katiba ya Tanzania, serikali itakuacha. Hata kama ni sheria nzuri itakushughulikia. Lazima ufuate sheria zake. Vile vile Kristo Ameka sheria utatibu waki. Uneno jitungia wakako. Ameka amlizako, zake, Uwe, unaji, mpare ni nani? Mto tawani. Hai, naona. Kwa hiyo, tunaona kwamba, ayo mambo siya, kuna wa, siyu kufanya nini, ni vitu vya kutigeniza ya manadamu, siyuga mungi, na ni asara. Okay. Asara. Unaweza kwa sema haviniyuzo vitakuhusu. Vitakuja pole pole. Eee. Sasa hivi, hivi mta kianda kuhubiri, nguwe na Akianza kuhubiri kuhubiri dhibia wanaume wanova skete. Unaweza kuniambia kwamba amepoteza ah, ame mta kitu hicho hakipo. Lakini miaka kumi hiyo pita miaka mitatu havi kuepo. Kwa hiyo, unakuta kuna kitu, kimo kwenye biblia, Angio kwa sababu unjawe kuona madhara yake unafikiri ah hakituhusu. Hapana. Adamiko kwenye Biblia ukitaaza kwenye Biblia na nini? Wewe kishugulikie, uwezo ukajua shetani atakinua miezi mingapi miaka mingapi. Baadaye. Nungu abariki Mungu abariki na kuwalinda Kristo tunashukuru katika yote, hasa katika somo hili. Baba naomba ukambatana sisi wiki yote ile uko mbele yetu. Kusanya hapa siku ya ibada katikati ya wika ramisu. Ulinde watu wako, tuponye gongo matumbo, migu, vitwa. Um, na mashambulize, mungu na magonjwa wengine mbao hatuajui. Siyo kwa mtu ambaye, nani ya tumbo lake, nani ya mvigungo vyake, kasa ina, inaanza kujijenga mungu, ukazi sambaze mapema kabisa Kristo. Ulinde watu wako, ulinde na kasa za kiloho vile vile mfane. Ama tunashukuru kwa upendo wako wa kubwa good katika jina la Mungu Baba Bwana Roho na mimi na watu Amen.